Hoefstuk 291 Die 6-jarige Yahshua wekt die verongelikte eidelik knig van Salome op uit die dood. Yahshua onderrug hom en ontwykt die lofprysinge van die mense. Toe Yahshua 6 jaar oud en meer was, het Salome een keer een boom wat alreeds vergaan het, laat omkap en syde daarna dier haar knigte in stikke laat saag en kloof om dit as viermaak te gebruik. By hierdie geleentheid het die jong knig en hoe dink van sy eiwer gehad en aan sy drie medeknechte gesê, Laat my hierdie kloe werk alleen doen, dan sal ek met die hele boom net so vannig klaar wees as jylle drie saam. Sy medeknechte het graag aan hom hierdie eer oorgelaat. Hy het toe sy skerp byl geneem en baie eiwerig die boom gekloof, maar in sy eiwer het hy een keer misgeslaan, waarby hy in plaas van die hout sy voet raak gekap het, wat hy van die toon tot by die hakskeen in twee gekloof het. Hy het op die grond neergesak en om hulp geskreeuw, en amal het aangehaardloop gekom, maar niemand het iets gehad om sy voet mee te verbind nie. En so doen hy die jongman dra soveel bloed verloor, dat hy gesterf het. Toe het hulle ook die mense in Joosefse huis opmerksam gemaakt op die gejammer en geskreeuw by die nabijgelee huis van Salome. En ja, so het vinnig daarin gehard loop, en tis die mense menigte van omstanders tot by die reeds gestorwe knacht deurgedring. Toe hy by die ontslapene aangekom het, het hy vinnig sy gesplete voet beet gepakt en het stevig vastgedrukt en hom op die oomblik oomlik genees. Toe die knegse voet op hierdie manier genees was, het hy sy hand geneem en gesê, Luister, eidel mens, ek sê vir jou, staan op en kloof jou hout verder, maar laat staan voortaan jou eidelheid, en jy moet nooit meer, meer wil doen, as waarvoor jou, jy kracht het nie. Dan sal jy jou in die toekomst makkelijk beskerm tegen soortgelijke ongelukke, want ook jou medeknechte het hulle werkkracht van Elohim en dit behoort jy nie tot skande te maak nie, wanneer en waar dan ook al. As een van jou medeknechte met opzet lui en traag is, dan sal die meester wel weet om hom te vind, maar dit sal echter nooit vir jou wees, om vir hom dier oordrewe eidele uiver tot rechter te word nie. Nou het die jongknecht weer met volle kracht opgestaan en die hout verder gekloof. Alle aanweziges het echter op hulle knie voor die seen Yahshua neergeval, en gesê, Lof en eer in jou, die kracht van Elohim, want Yahweh het jou alreeds vroeg met godelike kracht vervul. Maar Yahshua het weer vinnig na die huis gehaard loop, want hy wou nie die lof van die mense gehad het nie.